Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Hallå, hallå! Ni lyssnar på Nu pratar vi film, podden som pratar om allting mellan himmel och tv-spel. Och med mig så har jag min kollega Peter. Hej Peter! Hej Louise! Hej! Och vi har med oss en gäst också den här gången, Jenny. Hej Jenny! Hej hej! Uh, Jenny. Du lät lite mer glad än vad du gjorde. <laughs> Jenny som är i precis som vi. En vän till mig. Ja, <skratt> som äh, brukar hålla till på e-sportcentret här i stan. Och äh, ja, du får gärna berätta lite om dig själv. Ja, det finns... nu, nu, nu, nu stoppar jag där Måste vi veta det? Ja, <skratt> ja det måste vi veta. Men, vi vill vi veta det med våra frågor då? Aha. Nu, nu, nu kör vi frågan över var du på intressen? Ja, det spel. Handla, det, ja, det handlar ju om dig. Ja, det handlar om mig. <laughs> Nej, men spel, böcker, pärlplattor. Ja. Så du är min lilla kompis nu också? Mm. Mm. Pärler, och för alla samman. Mm. Det är bra. Det... Om du inte pratar omkull någons pärlplatta innan den är styrken. För då är man inte kompis längre. Nej, då är stryken från listan <laughs> ja. omgående, det är ja. då stryker du med. Ja, oh, dutt på det. Och alla har ju lyckats någon gång, typ, när man så har till där stryka och så råkar sli högnet, och så, hej. Jävlar mm. Det är då man lugnt och sansat går fram till fönstret och öppnar det och sen åker allt ut genom fönstret. Det går jävligt bra att göra utan att vara lugn och sansat också. Ja, oh, men jag är rädd för att jag är under fönstret då. Och fönster är dyra. Ja, mm. Fast det är väldigt dyrt att slänga ut? Ja. Och mina grannar klagar nedanför för de tycker inte att de hittar så mycket pärlplatt på sin balkong. Kinkigt. Mm. Mm. Nästa fråga. Vilken eller vilka spelkonsoler har du? Oh, som jag äger ensam eller som jag delat vårdnad över? Mm. Ja, som du äger ensam egentligen. Då har jag en Oyo. Och så har jag en... En... DS och en DS-XLite och ett 3DS och ett 3DS-XL och min senaste lilla älskling, New 3DS. Excel. Mm. Ja. ja. Den nya Zelda-versionen. Yay! Guld och fin! Vilket sammanträffande. Det? Ja. Vi har inte sagt det, men vi ska ju prata om Zelda idag. Ja, va, va. Det tar vi sen Ja men ja. det är väl ingen hemlighet ändå För det står ju också i, <laughs> ja. i rutan På Nej, med... Ja, ja Viktiga saker ja. Du kan ju även få se vilka du har uh, gemensam vårdnad. Ja då har jag ett SNES Och mm. ett Gamecube Och mm. ett Wii mm. Och just jag har ju fått Jag uh, tappar precis namnet uh, Louise hjälp mig Ja den var enkelt Playstation 3? Nej. 4. Men jo, jag, jag har faktiskt inte, Just det, ja, det är också en ny jag av en PS3 ja. och en Xbox 360 För jag var med också. när du köpte det. Ja. ja, men konsolen efter snes. Gamecube? Nej, Nintendo ja. 964. Tack! 64, ja. för min bo ville inte ha kvar den, så du, jag fick den. Och du får bonuspengar med för att du säger precis som jag, snes. Ja, men det heter ju snes. Nej, ja, det heter inte. Vad heter det då? Super Nintendo. Nej, nej, nej, det gör inte. Nej, nej, det du har fel. Ska, ska vi vara vi stammet? Vilken viktigast vi person i tändo? Vilken viktigast på... vi person i tändo? Ja, Elvist. Vad står det på din, vad står det på ditt snees då? Det spelar väl det Vi roll. viktigast på snees? Jag. Vem här? Två mot en, vi vinner. Den mm. Men det är ju inte näst, det är åtta bitar. Mm. Din pöja. Sen ah, ja. där har spelat varit logiska, hallå. Tjärt barn har många namn och är mobbat och många många fler. Ja. ja. <laughs> <laughs> men har du något favoritspel eller favoritspelserie? Oh, så det... Och det har vi redan kommit in på ja. i det med dagens ämne. Alltså det är, jag tycker så elakt om man ska bestämma sig för ett favoritspel eller en favoritspelserie. Nej, men du har två och det är därför du är här idag. Oh. Ja. Yeah. <laughs> så hoppar vi över den och så säger vi, vilken är din favoritsuperhjälte? Alltså, har ni några kriterier till hur man väljer en eller? Nej, det har vi inte. Säger mm. Moon. Jag kämpar för kärleken och jag kämpar för rättvisan. Det var bra faktiskt. Mm. Jag tycker om det är svaret. Ja, det gjorde jag med. Mm. Uh... Nu kommer en väldigt personlig fråga. Mm. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Jag tycker egentligen bara om en serie inom Star Trek och det är Star, äh, Star Trek Voyager. Mm. Okej. Okay. Kaffeine, vad är det ah. cool. Seven of nine. Ja. Eh, och eh, vad åt du idag? Vad åt jag åt idag? Toast. Med? Mm, ost och skinka. Och baconost. Gud vad gott och gott. Mm. Mm. -hmm. –Har du något? –Nej, men jag är lite nyfiken på, förutom de här svaren vi har fått här... Ja, Vem du är, eller våra lyssnare vill säkert veta... Du, du är på e-sportcentret, vad gör du där? Eller jag är bosatt där eller anställd, hur man än ser på ett. Mm. Så är det är där typ mm. Nej, men Jag är en av de två anställda på e-sportcentret. Så pissar jag runt med det mesta, kommer på dumma idéer och försöker genomföra dem. Mm. Mm. Ja, du och jag har även tjejkvällar ihop ja! varann den tisdag. Och lilla tisdag. tisdag. Ja. Mm, det är mobblig. Det är inte jämställd i detta oh, samhälle. Åh, gud vad längre. synd det är om det. Hur, hur, hur. Ni har en kväll varje vecka ni inte får komma på. Åh, oh, vad synd. Ja, har ni någon kväll som ni inte får komma på? Nej, men Nej. vi har ju då övriga kvällar då som inte är tillägnade till oss. Tillägnade? Åh, oh, vad synd att ja. bara får en kväll som de säger att de är vår. Ja, men vi har ju inte en enda som vi kan säga att det är vår. Internationella monstam. Internationella är det... kvinnodag. Ja, lite viktigare. Mansdag finns inte ens med i någon kalender. Och det är för att ni glömmer bort den varje år. Det finns en internationell monstam. Mm. Den är inte uppskriven i den som kalender vi får av lokala ICA-butiken i stad. Du borde prata med lokala ICA-butiken. Ja, det ska jag göra. Ja. Nu lägger vi in lite James Brown här tycker jag. This is a man's <laughs> Sen, men jag svarade igen. Nej, så ska det inte vara. Du har ju med dina roliga frågor, Peter. Vi mm. har ju den här tävlingen som jag tycker är väldigt rolig. Med mm. 80-talsfrågor. Mm. Och eh, den frågan vi alltid börjar med är vem vill du tävla emot? Louise. Bra. <laughs> För dig alltså. Okay. <laughs> För än så länge är jag obesegrad. Så. Han är lite Han är men ja, och som sagt, det är inte jämställd så jag fick inte vara med igen, så, så är det. Så synd man. Ja, det är det. Får jag kort? Du får välja kort, men inte kolla. Ska jag stoppa tillbaka till var som helst? det kortet? Nej, alltså... Jag ska också vi... stoppa, stoppa innan på samma ställe som du ut. <laughs> ja, vi ska inte. Inte det kortet. Nej, precis. Ska jag också välja ett kort? Stoppa in och stoppa in, det låter sig inte jag... sjukt. Jag tittar inte. Visst, inte det kortet. <laughs> Nej. Nej. Det, kan, det kan variera väldigt i svårighetsgrad har vi märkt mm. mellan korten. Därför ni får ni välja själva. Och bli mm. Då får ni bara skilja själva. Mm. <laughs> Men vi börjar med en ny musik då till dig Jenny. Och det är I vilken film från 88, 1988 spelade Bruce Willis Polisen John McLean som på äventyr i en skyskrapa gärna utpiste Jippie-Kajay, motherfucker. Åh, oh, vad passande fråga. Ah. Vi avslutar ju alltid våra. Oh, och det. kan du inte så får eh, mot, eh, motståndaren eh, svara och få pengar på det. Så alltså, måste jag med hela filmen eller... Nej. För det är väl Die Hard eller? Ja. Mm. Inte väl det. Du mm. lovade att ingen skulle dö idag. Nej. Varför kommer det upp som ämne då? Louise. <laughs> jag har ja. inget bra svar på <laughs> In, Har jag inget eller vill inte? Jag har ingen rolig comeback heller. <laughs> Men det här kan ju... ja. Okej. Okay. Vad heter tv-serien som kretsar kring den klune läkaren David Banner vars raseriuppbrott får oanade följder? The Incredible Hulk. Hulken. Mm. Och det begön av avund. Och sen så kör vi mode och trender. Nej. Då passar ju inte Hulkens lila shorts. <laughs> eh. Har jag någonsin varit här, Kanske idag. Lilla shorts. Mm. I storlek extra extra extra. extra. Den ju alla med sömniga byxor och sånt, mm. Så det kan funka. Mm. Men eh, vilka stickade långstrumpor utan fot så av såväl dansare som träningsinstruktörer? Okej, vad heta Ja du, det får du svara på. Jag Eller så säger jag att du inte kan och så får du Louise alltså, jag säga. Det enda ordet som kom upp med var väldigt ett för dem. Jag kallar dem som inte typ elefantkondomer. Nej kanske de gjorde men det är inte det svaret jag vill ha. Nej jag kommer inte på att. Nej, då får du Louise. Um, nej, jag bara tänker, vad skulle de kunna heta, typ, eh, det de träningstrumpor? <laughs> nej. Workout eh, socker. Nu skäms jag för det. <laughs> Ursäkta oss att vi inte håller på med mode. Och ni ska vara tjejer. Ursäkta, skulle du vara styrkare? Ja, tydligen. <laughs> nej, men benvärmare. då? Oh, ja! Det var för enkelt. Ja, jag tyckte och de det var, var för enkelt. Det var för enkelferan mm, intelligens. Ja. ja men jag måste ju stå på mig lite här nu moda trände till Louis Dan mm. vilka två ord avslutar det populära antirökningsbudskapet? tryck på jag ska se kort nu Tishan och college -tröjorna. anon anon anon Mantra, anon, emot Ska det vara två ord alltså efter det? No. Uh, Något med antirök-kampanj? Nej, det låter inte bekant för mig. Jag lämnar över den frågan till Jenny. Rökning dödar. Anon, <laughs> rökning dödar. <laughs> Vad var det då? Anon, uh, smoking generation. Jaha, anon, Aha. Annonsmål. Okej, okay. mm. konstiga frågor här. Ja, det var jättekonstiga frågor Men Jag tror att någon har sitt... inte har skrivit frågorna. Står det lika fortfarande va? Ja. Mm. Du kan räkna också. Mm. <laughs> du har hamnat med en mobbning. Okej, prylar och reklam. Eh, vilken populär hemdator utvecklades av företaget i Toro och fanns i modellerna 500, 600 och 2000. De hoppar älskan. Mm? Uh, alltså, nu försvarar jag mig med att jag är inte det minsta är intresserad av Toro, de ska bara funka, men eh, Amiga? Mm. Det var rätt. Jag lyssnar på min arbetskamrater. Ibland hjälper det att lyssna. Det är tokigt. Yrkeskadad. Hör du det, Ariana? Ibland hjälper du att lyssna. Pling. <laughs> mm. Sambo pling. Sambo ja. Jag har sagt att ibland kommer sådana saker upp på quizfrågor. Uh, vilket ginsmärke saknas i er reklamkampanjen som Broke Shields syntes i? You want to know what comes between me and my punkt punkt prung, frågetecken, nothing, frågetecken. Uh, Levi's? What? Nej. Uh, jeansmarken? Mm. Pass, tack. Jag har ingen aning. Du want klok. to know what's kommer between me and my Kevin Klein? Nothing. Inte Kevin Klein, men ett Nej. Kanske Sh både och. Nej, jag är inte tillbaka till framtiden i favoritfilmen där var han får kassonger på sig. Mm. Mm. Men då är det inte din jeansmärke, det är ett Det är klädmärke. Ja, ja. Så kan det vara. Mm. Eh, då är Janine då, på Hent här hemma. Eh, vilken 20-åring 20 från friidrottsklubben IF Göta i Karlstad? var en IM-guld på 400 meter häck i Athen 1982. Kommer du hålla? det? <laughs> alltså då det att jag var inte född då. Inte ens i närheten. Så jag har ingen aning. Nej, men du gissar på? Mm, Inman Han hållde inte på med fridrott, det kan jag säga till dig. Ja, <laughs> oh, men jag skulle gissa. Ja, jo jo. Sportet är vakit. Det var bra gissning. Nej, det var inte. Jag vet faktiskt inte. Men du får också gissa. Ja, men jag har inte ens en. som Jag att gissa så skulle du också gissa. Jaha. Försök ehm, inte. Patrik Sjöberg, jag vet att det inte är sant men jag bara sa... Men det ska ju han få säga. Du kan ju inte ta om han hans repliker. Nej. Men jag säger anna Skoglund. Ha? Jag ber om ursäkta alla Karlstadbor. Ja, kanske skägg och sånt nu. Jag tänkte att vi tog snubba. Skit i den. Det var inga poäng. Sport. Sport. Eh, då får du en annan fråga då, Louise. Mm. Givetvis. För du kan inte svara på den här. Nej. Nej. Jag har redan glömt svaret för det ja. så Vilka 20-årig var Fridås glömda dig i fjöta? <laughs> Nej, <vad? laughs> Vi ville ha inte frågan våran. <laughs> eh, okay. Vilken enhet för radioaktiv... Radioaktivt sönderavfall med förkortningen BQ fick alla bär- och svampplockare lära sig efter kärnkraftolyckan i Kenobi. Oj. Um, jag kommer nog känna igen det. Kan det vara typ becquerel eller något sånt där? Ja. <laughs> jag var <är> faktiskt förvånad. <laughs> Imponerad menar <laughs> Ja, förvånad. Imponerad, Kerstin. Förvånad. Uh, Hämta där borta. Det är motsatsen till hemma. Menar du det? Ja. <skratt> <skratt> uh, vilken svensk fredsaktivist greps i USA sommaren 1984 för att med en hammare ha förstört en amerikansk raket och skrev senare boken Handbok i civil olydnad? Ingen aning om att jag tycker om människan. Mm. Så hittar ni inte Du får gissa Alltså jag tycker inte om 80-talsfrågor måste vara att jag är på 80-talet Men jag kan inte frågorna eh, Claes Jönsson Nej Patrik Sjöberg <laughs> Någon gång måste ju Patrik Sjöberg vara Jag tog inte på 80-talsfrågor <laughs> Nej men nej, du får gissa på något här? Va? Får jag inte visa för det? Nej. Men det kan ju finnas fler som inte Patrik Sjöberg. Ja men det är Jag vill ha poäng ursäkta då. Nej, man heter Per Hängren. Ja, hade vi aldrig chansat på. Nej. Nej, man knusar något annat. Men det hade ju också varit fel. Ja, då är det hämtade borta för dig då. Mm. På vilket torg togs 4 juni 1989 en ikonisk bild av en man med ett med en vit flagga framför en stridsvagn. Mm, ja, det är ju i Kina på... Ja, vad heter det? Är det nej, men det röda torget är väl i Moskva? Um, Himmelska fridensorg. Det är mitt svar. Och nu är det så här att nu pratar vi film. Vinner igen. Grattis! Du förlorade förlorat Nej. Äh? Nej, precis. Jag har ju förlorat dem bara de två senaste gångerna nu. Ja. Så att ja. Nu är det återupprättat. För din del. Då. Ja, för min del. Du är fortfarande obesegrad. <laughs> ja, precis, vi, ja, ja men precis för jag typ nästan utklassning Ja. Ja, det var de frågorna. Mm. Och uh... mm. mm. Jo. Vi har något uh... Faktiskt något tråkigt att berätta. Ära 0510 som vi har pratat om kommer faktiskt bli framflyttat till sjunde och nionde april nästa år. Så, för det blir ingenting nu, för det har visat sig att eh, det inte är riktigt gick ihop sig, kan vi säga. Och eh, du Jenny är ju väldigt... Insiltad? Ja, det var med andra ord. Eh, ja, vad kan du säga? Kan du säga något om det? Ja, det... Gick helt inget ihop sig och vi ville ju göra, göra det bästa eventet som någonsin kan göras på arenan. Och då kände vi att vi skjuter hellre upp det ett år och får det så, så det riktigt asen awesome som möjligt. Så att det blir bättre för allt och alla. Så vi kan trycka in ännu mer kul saker där. Så att det verkligen inte går att undvika att komma dit för att alla kommer ha någonting de vill göra där. Mm. Så att vi väljer att ta ett år till. Och det blir mer och mer och mer och mer och mer, mer snackat. Ja, oh, vi måste gå på det här. Mm. Mm. Så vi känner att det är bäst för alla. Jättetråkigt, men bäst för alla. Mm. Och på ariana 510s Facebook-sida så finns det även ett formulär där man kan svara på olika frågor. För att hjälpa arrangörerna att skapa ett så bra spelevent som möjligt nästa år. Så hoppa in allihopa där och svara på de frågorna. Mm. Och... Eh... Jag kan faktiskt också säga det, att eh, vi har också blivit eh, tillfrågade att ta och hjälpa till lite med eh, planering också. Så det gör vi så gärna så. Mm. Mm, mm. Det fick jag på mig ja. mm. Så det ska vi alltid göra. Så, men det var det tråkiga och eh, vår eh, podd inför publik eh, blir ju då inte på eh, 10 men vi ska väl försöka få in det. Mer information om det tar vi i nästa avsnitt. Mm. Faktiskt. Och ja, det får det, det. Jag kan inte prata. Nej, men då pratar jag istället. Gör det. <laughs> För nu ska vi prata om Pokémon och The Legend of Zelda. Yes! Vi har frågat på nätet- vad ni har för tankar om de här spelserierna- och vi fick de här svaren. Kristoffer Kullberg svarade- Oj! Mina två favoritspelserier. Så mycket tankar, så lite tid. Och det var... Han hade tydligen ingen tid. <laughs> <laughs> Marcus Mattila säger- briljanta spelserier båda två. Stolt Pokémon Gamer sedan 1999. Tuver en på Twitter- ett tuve säger. Han har en fråga istället. Någon av er som behöver en legendarisk flyg-Pokémon? Jag har koder över. Och eh, jag kan ju inte riktigt vad det här innebär, så det kanske du vet vad han menar med koder. Och... Ja. För att eh, ni som lyssnar, ni kan ju. Hur har vi i så fall till ett tuve på Twitter om. Eh, ja, är det för någonting? Ja, det är en utdelning på de, äh, en av de första turen med legendariska. Pokémon, de legendariska fåglarna Moltres, Aceptus och Articuno mm. som då har delats ut koder nu, det senaste, som då har varit lite luriga på. inte jag har dem. Ja är... men alltså, jag har, jag har alla tre så att jag behöver inga fler män. Nej men det var fåglar. De är jättefina! Försök inte. Ja jag gillade inte fåglar. Nej, inte ens änder. Nej. Inte Nej, ens inte... pingviner. Tycker du inte om pingviner? Du pingvilar? har inget hjärta. Jo. <laughs> <laughs> inte förtroende. Nej, ja. Henrik Arnstad skriver pinsammaste frågan till oss nu. Hur lång tid tog det innan man förstod att Link in inte hette Zelda utan Link? Och det måste jag säga att jag har inget minne om att jag har trott att Link hette Zelda. För att jag läste ju i de här Nintendo-klubbladen innan jag spelade Zelda. Och fick ju veta det liksom om spelet och att Link hette Link. Men hur är det med er? Har ni någon gång trott att Link hette Zelda till exempel? Nej, faktiskt inte. För eh, som sagt, när man spelade först så stod det ju... Eh, ja... Eh, Link, jaha. Då var det typ om man spelade Link. Ja, det var inget. Så jag är inte riktigt kopplad. Och sen så är det också det att eh, samtidigt när jag började och spelade så kollade jag också på tv-serier. Mm. Ja, filmen så, eh, så då var det ju Link och Zelda mm. så alltså, jag fick klart det nu Och sen läste jag Nintendo-magasinet där i serietidningsform Zelda där också. Mm. Och då var det ju Link. Så mm. nej, jag har aldrig trott det riktigt heller. Nej. Jenny? Ja, alltså, jag försvarar mig med att när jag började spela Zelda och det här var då Link to the Past så var det innan jag var läskunnig. Och då... Det enda jag då kunde få ut av det här lilla spelboxen var att det stod stort, klart och tydligt sälda på. Så då skrev man in Zelda. Sen när man började faktiskt läsa och förstå lite mer så så var det med självklartheten är ju Link. Så några år där innan läskunnigheten kom, är jag, kom in i det hela. För jag läste alla texterna i spelet att jag spelade. Jag behövde inte läsa. Mm. Det, det var bara då, annars har jag varit så såklart att det är ju Link. Mm, ja. Jag tyckte det var bra gjort också av det att klara lingq på utan att läsa eller förstå texten. Liksom. Ja, några få instruktioner fick ju mamma komma in och översätta för mig och mina syskon att jag men okej, okay, först läsa, sen översätta från engelska till svenska. Men mm. annars så funkar det. Mm. Mm. Ja. Um, nu ska vi prata om men, men jag vill bara ja. säga det här till Henrik där att. Du får gärna maila in oss, eh, mejla ma in, maila oss eh, ditt svar. Hur lång tid tog det för dig? För det har du inte skrivit med. Det känns ju lite som att du verkar ju ha kan... tog upp att link ja. är Ja, så vi vet hur lång tid det tog för dig nu då? Ja, ta och en form. facebook väntar mig så jag kan fråga om man på Facebook. Gör det, gör det. Ja. Där han skriver kommentarer du vill veta. Mm. Ja. Uh, ja, ska vi börja med lite Pokémon kanske? Som fyller 20 år i år. Grattis. Grattis, grattis, grattis. 27 februari 1996 så släpptes Pocket Monsters Red och Green i Japan till Game Boy. Och den 5 oktober 1999, mer än tre och ett halvt år senare, då släpptes Pokémon Red och Blue i Europa. Ganska långt i tre och ett halvt år. Vad mm. händer med grönt? Ja, precis. <laughs> det är då man kan, kan komma att det på att på japanska, de gamla dialekterna så och blå samma ord, så att de blandar ofta ihop de färgen. Wow! Vad sa du nu? På japanska, vissa dialekter och så vidare, blabla, bla, så är och blå samma ord. Uh -huh. Så speciellt äldre japaner så är det, har de inte, ett, så är det inte ett skilt ord grön och blått utan det är samma ord. Jag mm för -hmm. jag hade hört någonting att färgen betyder någonting. Mm. speciellt, så därför där inte hette blå där, då hette grön. Men det kom ju även blå läste jag innan till Pocket Monsters. E efter red och green kom i Japan mm. så kom det blå senare samma år. Ja. Men eh, vad som hände med green i Europa, det... Ja, men vi vet ju allihopa att de mest såna sakerna stannar i kvar i Japan. Vi får dem ju inte till Europa och andra ställen. Men... Mm. Så att, det är väl att de har hållit pokémon också. Mm. Ja... Och sen så rullade det på Det blev ju snabbt en succé Förstår jag mm. För det har ju kommit massor med spel Och tv-serier Kom ju år 2000 Det är många av oss som har vuxit upp med det på tv4 Och, mm. och... och när jag säger vuxit upp då, så, så jag, är ju... jag var ju över 20 år När jag såg det här Men, men jag har vuxit upp med det ja. Och jag med. med ja. ja. Och jag såg filmen när den kom på bio Och Ja, så sådär. Um, vad är ni för egna erfarenheter av Pokémon? Vilket var ert första Pokémon-spel i så fall? Och... Uh, mitt var ju... Jag älskar uh... din frisyr just nu. Ja, ja, ja. Det är ja, en när det står rakt upp? Jag är Ash. Okej, okay, Ash. jag du få kepsen då? <laughs> uh, nej, men det var uh, blå. Mm. Uh, Faktiskt. this. Yes. Uh som jag inskaffat. <laughs> ja. <laughs> och äh, jag spelade faktiskt inte klart det. Jag kommer inte ihåg hur många jag tog. Äh, jag försökte nu. Jag försökte. Jag äh, <trykning> tog faktiskt fram min gamla gröna äh, Game Boy. och äh, spelade lite. Passade inte för. Men som sagt, jag har ju kommit nu i hårdrevisionen och de har ju blivit poppis. Det finns ju något för alla. Mm. Så jag funderar nästa på om jag kanske ska köpa Red Hill till till sen Mm. Mm. Det Mitt första var ju då Pokémon Röd som jag kidnappade för min bror när han inte spelat och blev halvt delslagen om jag råkade spara, för då sparar jag bara över hans fil och det är inte populärt. Ja, det fanns bara en sparfil. Det mm, finns ju fortfarande bara en sparfil på Pokémon-spelen. Mm, det är rätt fruktansvärt. Ja. Sen fick jag låna ett pokémon röd på en kompis. Inte klassiska tre. Nej, inte Pokémon. Pokémon har alltid bara haft en. Vad mm. mm -hmm. Var det då? Att se här... Eh, vad Don't copy... <här> Jättemysko för att det hade varit skönt att ha en till för annars får man ju tvungen att köpa ett till spel för att Stor i ju i ihjäl om man försöker skriva över hans filer liksom, ja, så är det. Mm. Jag fick ju så sagt låna ett Pokémon Röd från en kompis och det har jag fortfarande kvar. Mm. Tänker inte nämna en kompis för då kanske en kompis kommer ihåg att jag har kompisens spel. <här> Men kompisen kanske nu börjar tänka lite och förstår att det är jag som är kompis. Det får vi märka, vi i att fall kommer jag förneka precis allt. Kompis, om du hör det här så är det du som är kompis. Så ta kontakt och säga att kompis vill ha tillbaka spel. Förstår jag inte vad ni pratar om? Nej, nej, nej, nej, nej, <laughs> nej. Nej, nog de om kompis. Ja, mitt första, det var, eller enda ska jag faktiskt säga, Pokémon Red. Ska oh. um, jag, jag börja göra något blå alltså? Ja, <laughs> jag spelade till... Um, man fick cykeln. <laughs> Då kom det inte alls långt. <laughs> Nej. Sen tappade jag intresset. Det är, det är roligt för att under alla de här åren så har jag känt sig att ja Pokémon, det verkar ju skoj egentligen. men Nej. Jag har tyvärr aldrig fått upp suget att liksom spela Pokémon så att det är nog inte för mig. Då borde du egentligen plocka fram 64, Pokémon Stadium, sätta in en sån där gamepack i kontrollen och spela det via tv-skärmen för det är jättekul. Plus att du då kan spida upp spelet. Mm. Jag har uh, ibland velat ta ett så här riktigt Pokémon-spel till konsol. Oh. Men, uh, och det är jag, jag, för, jag, förstår, jag förstår ju varför det är det bärbart mm. För man ska kunna med sig överallt och hålla på. Det är ett sånt spel liksom. Men, men det vore ändå roligt om det kom. 64, gamepack, satt in det, Pokémon Stadium, spela på tv-skärmen. Mm. Och för allt i världen spelare har Det är mycket, mycket fungerar. Mm. Men vi kan ju hoppa lite då för att... Eh, jag vet inte om det har kommit, men det kommer ju nu det här är Pokémon Go. Oh, ja! Ja, det var en <laughs> Ja Ja, ja, ja, ja, ja! Eh, jag vet ju att eh, Jenny, du har ju spelat ett annat spel av eh, det företaget som utvecklar Pokémon ja. Go. Nej, inte Labs. Det är ett spel Ingress. Mm. Som... En perfekt föregångare och grundplattform för Pokémon Go, förhoppningsvis. Mm. Så jag är jättetaggad för Pokémon Go. Jag var i en hel vecka på jobbet efter att de hade släppt nyheterna. Sen vill jag också bara fråga, är du trummis annars? Nej, jag är väldigt, väldigt... Exalterad. Ja, där var ja. det. Nej, jag det tänkte... får man vara för att jo, jo, man, nej, jag, men jag har bara som... tänkte att du sitter och jag har ingen taktkänsla jag känner ju igen liksom att uh, ja nej, men ska jag kommer det här bli gången som jag tycker om ett Pokémon-spel på riktigt så här, jag, jag, vill ju tycka... alltså, jag vill ju tycka om ett Pokémon-spel mm -hmm. Pokémon Go ja, ja, ja men, då då får det... Det... men min, min gamla iPhone klarar säkert inte ens det spelet ja, så att det löser sig då det. men Jenny du får ta och förklara lite vad Pokémon Go är Pokémon Go blir ju då ett mobilbaserat spel. Du laddar ner på telefonen, det är grönt att spela. Och så ger du ut i världen och fångar Pokémon. De måste alltså gå till fysiska platser. Alltså geocaching? Ja, lite så, men de har inte riktigt berättat hur om du bara kommer träffa Pokémon lite varstans eller måste gå till vissa här punkten. Vi har ju fått släppa att vi kommer att ha gym och liknande. De kommer ju vara på fysiska platser. Mm. Men Pokémon kommer förhoppningsvis då kunna hoppa fram lite varstans. Ja, ja jo, jo. Det är... Och sen så har vi ju då också fått bekräftat att Pokémon kommer att vara regionslåsta. Så du kommer inte kunna hitta alla Pokémon överallt. Alltså kommer du behöva ge ut på en Pokémon-resa. <laughs> och tradea med folk och bara ja! ja men det, är sånt det är lite kul när man får... Äh, vet du det? engagera sig lite på Men sort. kommer till exempel så här, vattenpokémon kommer de vara liksom ute i vänen då? Liksom? Förhoppningsvis håller de sig till stranden så att man inte måste skaffa en där och gå ut i ja. mitten vänen för att fånga den här vattenpokemonen. Men vi ska inte utesluta det helt och hållet så köp lite plastpåsar. Mm. sig. <laughs> ja, så du kan vänd telefonen när du simmar ut. <laughs> Hur alltså ska man dem plastpåsar? Varför telefonen inte vattentäta? Nej, och jag kan säga redan nu att det kommer inte funka i en plastpåse heller. Inte än, men en Ja Jo, jo okej okay, då. Kanske. var finns det smidiga case du kan köpa? Ja, men det är inte lika coolt som plastpåsar. Sådana här flygande Pokémon då? Kommer man vara tvungen att liksom bygga sig upp i ett liksom för Förhoppningsvis så anfaller de från himlen. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men det kommer att för vara för lite hövlar. enkelt. Men det, det är lite roligt i alla fall. Mm. Det kommer bli jättekul. Sen så kommer väl just Lisa Pinsbona kanske inte klara av det så himla bra. För de klarar inte av att heta en liten figur som låg gömd ja. och vänta. <laughs> ja, nu får du börja ge ut, bitter. <laughs> ja, jag syftar ju på äh, min ä, lilla. Äh, den här tävlingen för jag är av som inte är ens blev av nu. Äh, och jag har snotan den tillbaka. Eh, den ligger inte kvar. Då får du bli till nästa. <laughs> <laughs> Nej. Och den låg på ett väldigt enkelt ställe. Eh, stor plats i Linköping är torget. Och en vid namn shell som har ett kryp in vid torget är ett företag. Som beslutar på company. Eh, och eh, sen vill han att det ska serveras mat. Då är det ett annat företag där som ni hörde där. Jag ska inte nämna namn. Och sen vill han ha mat och dryck. Då ligger en restaurang där. Precis bredvid Company och eh, glasbutik. Källa <laughs> Company och servera. Och så ligger det matställe där. Sen går man ut och då är det en skylt. Som pekar åt vänster. Alltså en trafikskylt. Och då går man fram och så känner man bakom skylten. Eller skulle gjort det medan fortfarande hans far. Ja. Och där låg det en, en hel figur. Av en form av ett lasersvärd. Ett rött lasersvärd från Star Wars. Så det missar ni? Ja. Och, så den fick vara i fred hela den här tiden. Alltså. man. Det är faktiskt lite imponerande. Ja. Det roligaste också, den är ju självlysande, så det var ett litet ljus bakom om man var på natt, kanske. Nej, mm. det tror jag inte. Men, och sen när ja, man men tog... det var en ljusabel så här, de ja. ja, då sig ju så Och sen tog man den och så gick man. Eh, dit skylten pekar, alltså åt vänster, och då är det alltså en gatan, Melbygatan, rakt ner. Och då hade man kommit till arenan. Det är någon tli eller vart. Lite så här. Symboliskt roligt utlagt. Mm. Men alla började mycket käll. Och bara tänka på en politiker som är väldigt aktiv på Instagram. <laughs> eh, så, så blev det. Det har ju varit mycket källkritik på sistone. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> men nu är det stopp. Alla spelar upp. Ha. Ja. Eh, men eh, vi snackade om Pokémon där. Ja. Och eh, go. Det kan ju... Nej, men Jag ser också fram när kommer det kommer. Vi har faktiskt inte fått ett datum det. Vi har bara fått att det kommer 2016. Så självt första frågan man ställde efter 12 slaget på nyårsafton var 2016. Var är mitt Pokémon Go? Hallå? Det gjorde mm. det dock inte jag. Men det Det pågår en sån här kallad betatestning. Oh. Så att en del har ju stora blöget just nu. En stängd beta. Ja. Mm. Men, jag eh, ja. men jag har inte betat. Sen är det ju två stycken eh, nya 3DS-spel också på gång. Sun och Moon. Ohoho, nya spel, nya spel. Mm. Och det finns ju redan... Men eh, då såg mm. så här, ja. Ja. Alltså släpptes inte ganska nyligen. Ja men det var ju en remake. Ja. Alpha, Sapphire och Omega Ruby var ju en remake på Sapphire och Ruby. Okay. Så det var ju liksom bara att vi fick de spelen igen. Ja. Så vi är ju då för nya spel. Ta hit, de lyssnar inte på honom. att jag tillvägget spelen nu, gärna, idag. Och eh, det finns ju, hur många påkommande var, var det nu? 722? Eh, ja, 722. Och, och först var det ju 151. Precis. Mm -hmm. Och Sanomon ska i alla fall ha minst 10 stycken nya. Men jag tyckte det lät ganska lite. Men De har nog bara inte avslöjat fler för att 10, det är så här, ja då kan ni lika på lite fler så vi får en hel genökning. Ja, nyam. och vi pratade lite om det i offpodd uh, Jag undrar egentligen att, det var 151 stycken först. Mm -hmm. Sen har jag alltså kommit uh, 570 till typ. Mm -hmm. uh, var fan fanns de? Ja, de... Pokémon alltså, alltså, och Kärnbacket att... var bra på kommunikation. <laughs> Nej, det är alltså väldigt många, alltså djur i den världen då, som Pokémon är ju djur. Men, men det måste jag ju fråga då, är det samma liksom värld hela tiden som det liksom utspelar sig mm -hmm. i? Eller är det liksom, vad ska jag säga, parallella nej, nej, universum? Nej, nej, samma, samma. Det är samma värld mm -hmm. alltså. Så att personerna från första spelet, de har existerat i ja, senaste spelen också så att säga. Ja, typ. Så att hur skött om de inte kan känna till alla Pokémon mm. det är liksom sådär, va? Vissa Pokémon kan man förstå att de inte riktigt har hittat den. Men du... De kanske liksom kommer från någon annan mm. en annan så här dimension. En annan Pokémon-dimension. Det är mindre. det är alla kommer. Ja men som vi heter ju i våran eh, värld nu då, Så heter ju vi nya. Mm. Och, Partiklar och... Ja men ja, vi har ju att eh, några djur. Alltså djur kan utvecklas så mm. givetvis. Men... Och bli en ny art. Men... Alltså, det stämmer inte ihop i men fem, man, över 500, ja. det är ganska mycket eller de, de är genetiskt kan... framtagna kanske? Ja, ah, alltså de har ju många i de nya generationen som då är legendariska Pokémon som då har mytologier omkring sig som liksom inte har känt till det tidigare spel liksom Arcus som skapade världen och allt det här, mm. men det visste man inte första generationen och professor Oak skulle liksom vara så allvetande, men han visste inte om det här mm. så det är jättemuskt Han kanske det hemligt Nej, så så här, sagt, Tänker vi inte forska i det här? Spelen är underbart. vi fortsätter så. Här, la, la, la. Men jag kan ju också köpa om det kanske var typ så här, 20 stycken eller ja. någonting det, det, det går ju alltid att bygga, men över 500, det är lite Så är det ja. någon som inte har pluggat i skolan ett par generationer Ja, de vill bara ha pengar, det märks ju ja. eh, mm. För att det hade ju inte kunnat gå bygga så här långt och göra så mycket nytt med allt det här gamla. Nej, man, vi behöver nya generationer. Och även om första generationen liksom ligger närmast hjärtat så har jag så många favoriter i de senare generationerna också. Så det är så här, nej. Spärker jag inte på alla generationer som inte är första. Men som sagt, jag har inte spelat så mycket men är alla, inte all... Men är många av de här gamla, är de, är de kvar? Ja, är de nya, så? alltså senaste nya generationen så kom då X och Y-spelen. Mm. Där... Fick du till och med den första starter Pokémon efter att du fått din starter Pokémon då för den okay. regionen. Okay. Och det var ju ett av de första spelen som det var mycket lättare att fånga så mycket Pokémon som möjligt med. De har utvecklat det så att det blir så mycket mer socialt. Och X och y, de spelen är ju så fantastiska. Mm. Många tycker ju att de är lite för lätta och blir tråkiga så. Men jag tycker om att de har gjort ett spel som kan räknas som ett nybörjarspel för att de är inte så svåra. Men Nej. du kan göra så mycket mer det. är ju ett av första där du verkligen kan modda din gubbe. Så att det bara inte är att ja, du får välja med det här eller det här punkt slut. Utan du får välja med det här eller kille. Och sen får du välja hårfärg och ögonfärg. Och sen kan du byta kläder rakt genom hela spelet och hitta nya och mixa och matcha. Men det är en väldigt stor franchise alltså, som har kommit med ja. alla grejer. Alltså det är ju lika stort Alltså som Star Wars egentligen. Ja. Alltså i... Både i Pridar och. finns så mycket kul saker. Mm. Mm. Och det är ju även otecknad långfilm på gång, verkar det som. Ja. Har jag läst de senaste dagarna? Jag vet inte om jag kommer köpa det. För att. Det Ja, effekter och allt. Men alltså så att det är som en Pokémon är och ser datorn med Pokemon, mm. det det nej, det funkar inte. Det blir för uh, barnsligt på ett sätt. Ja, men jag men på ser your, man det med så funkar det. <laughs> jag trodde på Jor Jor Binks att han fanns på riktigt. så Men han kommer ja, inte tilltryckna först. Nej, nej, ingen långfilm på Pokémon. Alltså, kommer den så kommer jag se den, men jag kommer vara halvt skeptisk inställd till den tills jag avgör jag tycker den är väldigt dålig. Och sen hoppas jag på att den blir awesome för jag vill att allt inom Pokémon ska vara as. Awesome. Mm. Vi får se vad som händer i framtiden. Mm. Och uh, uh, har ni någonting mer att tillägga om Pokémon? Uh, jag har inte fångat alla. Du har inte fångat alla? <laughs> jag har över uh, 600 karsångar. Har <laughs> ni någon jag. Favori favorit Pokémon? Oh. Woolpix. Försäklarations Pokémon. Jag känner inte till så många, men jag gillar Squirtle väldigt mycket. Ja, ah, Squirtle, Squirtle, Squirtle. Låter så sött Ja, ah, och är så sött Ja. Squirtle, Squirtle, Squirtle. Eh, ja, och bara för det så kommer jag inte riktigt ihåg, men vad heter han? Bald... Bulbasån? Ja, Bulbasån. Mm. Ja. Funkar? mm -hmm. Nej, jag, jag vet inte. Är du medveten om Bulbasån är den mest hatade startersna? Nej, nej. mm, mm. mm -hmm. Jag tycker det är jättekonstigt. Det är den starten jag valt i alla första generationsspel hela tiden, för jag tyckte om den. Ja, jag valde jag med? Ja. Men andra är så att... Charmander, Char Char Squirt eller allt annat kan man inte ta. Bara mm. Men... va? Jättemysko. Mm. Och uh, från legendariska Pokémon till uh, en annan... Legand. Legand. <laughs> Ett legendariskt spel. The Legend of Zelda Ja. och eh, ja eh, först vill jag säga grattis till eh, Louis som efter att ha kämpat i över tio år till slut lyckades klara The Wind Waker eh, det också var det HD-versionen som han klarade som kom ut 2013 men eh, det är i alla fall det första Zelda-spelet han har klarat av så grattis Louis och nu kommer Tuff Tuff Tåget ifall ni hör det det är nog inte kommande i podden att det är tufft tufft tåget. Ja, men det är Spirit utgård. of Tracks som kommer här. Ja ah, mm -hmm. precis. <laughs> Vi kan ju bara hoppas. Ja, precis som min fina fisch, för soffan, Spirit of Tracks. Syns jättebra idag. rådet. Ja, ja precis. Ja. Um, Menar att det inte har färger av Pokémon fyller 20 år i år och Zelda fyller 30 år. år. Den 21 februari 1986 så släpptes The Legend of Zelda Hyrule Fantasy i Japan. Har alltså redan fyllt 30 Ja, precis. Precis som man har fyllt 20 år. Mm. Eh, så släpptes i Japan till Famicom Disk System. Och den 15 november 1987 då släpptes The Legend of Zelda till NES i Europa. Mm. Eh, var det ert första zelda också? Ni? Nej, eh, ja. Ja. Jag, var, jag tror nästan att det är väl ett spel som kom till väldigt många hem. Och det var ju tack vare den smarta, smarta idén att den var gullig. Mm. Mm. Mm. Jättefin ja. Och väldigt, väldigt bra Bergsala. Berg, mm. Som tog hit. Mm. Tack Bergsala. Ehm, ja. Men alltså det var ju... Alltså jag, jag tyckte ju väldigt mycket om det spelet och det var ju rätt svårt också att hitta alla de sakerna. Om man inte hade någon guide, då fick man verkligen bara pröva sig fram. Men det var ju också tjusningen med spelet liksom att, att det var liksom den här friheten att, ja, gå omkring och leta efter saker och... Försöka komma på hur du gör med livet. Ja, precis. Bränna alla buskar och bomba precis alla väggar och försöka flytta allting är liksom. hjälp hjälpte dem till. Ja. Mm. Det fanns väl ja. vissa ledtrådar i spelet så här men då måste man kunna ta instruktion och ja. lyssna på andra. Och en del saker var till och med felöversatta tror jag ledtrådar. så att det <laughs> gjorde inte saken lättare. <laughs> nej, nej, det, det stämmer men eh så då har ju en väldigt eh, Hjälp mig nu, säg något. Jag har ett väldigt välutvecklat spelsystem, många fina idéer, fantastiska spel. Ja, alltså det är ju ett av Nintendos... Det är det mest kända varumärket Nintendo har efter Mario måste det vara, Zelda. Mm. Och jag håller ju samma... Zelda, Zelda mest kärt av Och det är ganska Nintendo's kul också att det är ju samma pappa. Mm. mm. Miyamoto. då. Ja. Och eh, som om jag har hört rätt och vet rätt så är det, det är ju um, mycket inspirerat av eh, Monotos eh, fantasi när han var liten. Att han han var ju på alla de här platserna så lekte mm. så han var Link och byggde upp en, en värld. Mm. Fantastisk människa. Jag undrar lite nu tycker du tycker att jag var en idiot eller vad när du sitter och skakar på huvudet. <laughs> så, så, så. Ja. Nej, men alltså, det, det är fantastiskt att han har lyckats få en hel spelserie utifrån barndomsdrömmar. Fantastiskt. Ja, det, det, är inte, det är inte något unikt just nu. Nej det men det är men fortfarande är... fantastiskt. Ja, och hur den här spelserien och spelvärlden utvecklas så otroligt mycket Hela tiden och kryper fram nya saker, nya connections och hintar hit och hintar dit, och det här kan vara en, kom en kombo. Oh. Ja, det är underbart hur det liksom, ja, som du säger att det växer liksom att... Fan. Och musiken! Musiken, musiken ja. ja, ja I uh, Zelda 2, Adventure of Link, det tycker jag är musiken, det är det bästa med det där spelet. Ja, för spelet inte så himla. Nej, nej precis. <laughs> Men då hade iallafall bra musik. Ja. ja. Ja, men, och faktiskt ett spel då som... Jag vi har, kom, jag har jag ju Hyrule så... Historia. Ja? Min bibel här. Väldigt fin, snygg bok. Och då har vi ju tidslinjer mm. och alla spelen. Ja, men, Nästan eh, alla spelen. Ja, man går igenom tidslinjen lite då. För det är väl en fullständig för att de hoppar ju... Lite. Ja, den har ju inte med de senaste spelen för den kom ut för ett par år sedan så det har ju lite sedan dess. Ja, men drar lite för... en liten snabb Jag har skrivit in eller skrivit till de uh, två spelen som kom senast, vad de passar in i tidslinjen också. Nej, mm. ja, men köra tidslinjen nu. Ja. Första spelet som vi har som liksom finns med inpassat i den här tidslinjen är ju Skyward Sword som kom ut i samband med det här och när fyra hur många år var 25 det? År sedan, 25, det. Och... 25 år sedan alltså. Sluta nu, det där, det där var onödigt Fem år, skojar du eller? Nej är oh, oh. Fortfarande, fantastiskt spel, underbart spel Det är mitt, mitt favorit 3D Zelda brukar jag säga oh, Så fint, så fint Och Linken så söt i det Ja här. och Zelda är oh. Och det är inte, oh, gud, him, ja, ja, men, gud Hon är så cool oh. Nu får ni lugna er lite här Varför då? Kör en tidslinja nu Åh oh, just det, det, är det deras sista då? Så kan du jubla sen hur mycket du vill. Får inte jubla nu? Nej. Oh, nej. Nej men som sagt, vi börjar ju då med Skyward Sword. Mm. Och sen så händer det lite så... Alltså vi kanske inte ska spojlas på den Nej, nej vi ja, inte Men nästa spel är, är med, med linjen. Mm. Det är ju då Minnerscap som kom till Game Boy Advance. Åh, oh, vad bra det är. Oh, så roligt. <laughs> och så fint och s -lubba. man kan identifiera sig med S. För Tråkiga så kommer med spidiga kommentarer. Mm. Roliga side quests. Ja. Mm. Och sen hade vi Force Swords. Mm. Det är också så kul att kunna spela tillsammans med kompisar. Mm. Och då är det ju Four Swords inte Red Gamecube utan um... det är, det, är ju det som kom till. Kommer du bara till att du ja, kom ja, det var Ja, det som var dubbelspel. Va? Ja. Både det och Link to the Past. Ja. Mm. Mm. Mycket viktigt att Link to the Past var med också för att då kunde man egentligen spela det på annat än snäsigt med. Mm. Och därefter kommer ju det här spelet som vinner samman så mycket: Ocarina of Time. Oj, det har jag missat. Va? Nej. <skratt> jag tror inte jag tänker prata med, med dig. Fast det, fast det var ju inte det bästa sällaspelet som Då kom ut 1998, men det ska jag bara... ta upp. Hej, liksom. Hej, låt mig säga att jag är lite uh, tyst. Ja. Och det är ju där. Nu fuckar Nintendo. Upp ja, det, totalt. Här. Trollar jag trollar med det. Oss. Ja, det var fantastiskt. Det är, ju, det är ju där som så, så många redan innan den här boken kom ut satte att här hände någonting som gör att vi fick två tidslinjer som gör att de här resten av spelet går ihop, även om det inte går ihop. Det trodde alla. Ja. För då hade vi ju att en utspelning ut två tidsåldrar. När link är liten och när link är stor. Mm. Och i och med att eh, i slutet av spelet så skickas ju link tillbaka. Och då skapas ju en värld där de hindrar liksom Ganon från att. Ja, blir bli, bli den han blev i ja. den andra linjen liksom. Liksom stoppar honom med en gång. Ja. Liksom stopp, han är dum, säger åt honom att sluta. Och samtidigt så fortsätter den andra tidslinjen där liksom Link har besegrat Gannon och, och sen försvinner reser bakåt i tiden. Fast lämnar ju den här världen som... Den ja. existerar fortfarande Precis. som en tidslinje. Mm. Och det är de två tidslinjerna som alla då tror att har funnits och här har vi Mm. Men, men i den här men. boken så avslöjar de för första gången på papper att det finns en tredje tidslinje. Ja, precis. Link feilar. Ja. Han misslyckas att besegra onskan, Så att då blir det blir en tredje tidslinje. Mm. Mm. Och det är så de får ihop alla tidslinjer av spelen. Och då är frågan vilken tidslinje vill vi vill prata först om. När Link feilar. Så att vi får det överstökat. Ja, precis. Link fejlar och vad jag förstått det som så... Eh, Gannon spelar ju in de här um, sju... Eh, Sagen. Sagen. precis. Vad är det på svenska sage? Visumän. Ja. Ja, jag jag har sånt. hört att men sages. Ja, precis. Och det leder ju då vidare äh, till Link to the Past. Är det de som är kristallen i, i Link to the Past? Det är ju ättlingarna till de här. Ätlingarna, ja just. För de tjejer? ja. Fast det, det finns ändå en ljus och mörk värld. Mm. Man fick ju se att det var något krig där i ja. till A Link to the Past. Och det är ju, ja, i det men det kriget. kommer vi inte ut Ja, för det är ju det kriget jag tror de pratar om som är Ocarina of Time. Så Sen kommer, och Link failar, nu får vi ta över. Mm. spara in honom, så hoppas det här funkar. Nu fortsätter vi våra liv. Upps, nu det fel. Mm. Och efter Link to the Past-spelen så går vi över till Oracle of Ages och Oracle of Season. Ja. Som är då två spel som är hopsatta. Precis, och det är ju samma Link också mm -hmm. i Link to the Past, Oracle-spelen och sen Link's Awakening. Så kommer därefter. Mm. Så han fick många spel Link, stackar man, han utsattes för. Efter Link to the Past så åkte han ju till de här fjärranländerna ja. och sen så begav han sig tillbaka med båten där i Link's Awakening. Förstör en värld och lite sånt där. Mm. Precis. Mm. Och sen fortsätter ju det vidare till ja. The Legend of Zelda. Eh, och det är nu mm. de här senaste spelen som ah, inte ja. finns med i Hyrule historia. Efter Link's Awakening flera år senare då kommer A Link Between Worlds som tar oss tillbaka till samma värld och område så att säga mm. som A Link to the Post. Och det är även samma Link sen från A Link Between the Worlds som kommer i Triforce Heroes. Som vi satt och spelade eller skulle spela. Det krånglade lite. Men... Ja, teknik vet ni. Ja. Och sen flera år senare efter Triforce Heroes. Då kommer ju originalspelet The Legend of Zelda. Som fortsätter till The Adventure of Link. Det är ganska kul. Alltså, att Väldigt många spel har man gjort efteråt. Är ju innan då. Så ringa. Fortsättningar någon gång, det är bara backstory. Ja, det är ju oftast att de börjar och sen... Ja, oh, men det här vill vi berättar sen, men det här vill vi berätta sen, men det här. Mm. Gå bakåt i tiden. Men de har ju sagt att de tänker inte på att göra ett Zelda-spel som fortsätter någonting. Utan när de ska göra ett nytt Zelda-spel så tänker de snart på... Den här tekniken har vi. Vad kan vi göra för kul då? Och så kommer historien efteråt. Mm. Alltså, jag tycker det är kul att till exempel Zelda 2, som i den här tidslinjen utspelar sig längst fram i tiden... Mm -hmm. Att där har de ju namn så här liksom, på städerna. Och det är ju namnen på de här personerna i Ocarina of Time. Alltså Rut och ja. Aktaumeter och ja, Saria. Och... Det är fantastiskt För att Då, de bli, då blir kvar. det en koppling liksom. Ja. Fantastiskt att de leva kvar så länge. Mm, att de, ja, precis att deras namn har gått. Blivit legendariska, så att säga. Ja. Men det var ju en tidslinje också. Det ska han... vi backa tillbaka till Ocarina's mm -hmm. Time och ta nästa? Precis. Då har vi ju de här två tidslinjerna där han faktiskt lyckas. Han lyckas med sitt jobb. Götisling. Yay. <laughs> Och då kan vi ju börja med barn igen När han då blir skickad tillbaka i slutet Och får fortsätta leva som barn För sällan tycker jag att ja men Då har du ju fått upp så mycket Stackars liten här Skeppa tillbaka till när du är barn Så får du ha ditt liv Precis, Det är de liksom säger att Den där gubben är ful liksom ja. Och så han måste vi stoppa igen Hes så då, inte kungen Pappa, pappa han är dum Ja, och Gannon bara liksom Va? Men jag är inte dum. Jag har gjort någonting sen. Men min dotters äh, kompis säger att du är dum, så du, då är du dum. Ja, precis för han har varit i framtiden. Off uh... with his head! Vad Ja. <laughs> yeah. Ja, fortsätt nu. <laughs> den här tidslinjen fortsätter då i Majoras mask. Mm. Det spelet. Ja. Spelar och äh, det finns ju teorier om att det är inget officiellt, absolut inte. Men jag tycker att någon av är teorierna faktiskt att Link äh, dör ju i början där och mm. sen får vi följa de här stadierna. Liksom, äh, ja han ska komma komma med att shit, är död. Ja, precis. Och komma över det helt enkelt, kunna fortsätta med sin död. Ja. Mm. Äh, och sen nästa spel, det är ju Twilight Princess. mm -hmm. Och det är ju också en äh, koppling som, äh, inte officiell vad jag vet, men som hintas om. Hintas om Även att, i den här äh, underbara lilla boken. Ja, precis. Att den här personen, den här Skelett skelettet, precis, som är någon slags ancestor till äh, förfader till Link. Att det är samma Link som äh, var i Majora's Mask. Då. Ja, och då också Ocarina of Time. Ja, Precis. Uh, ja. och sen fortsätter du i Four Swords Adventure precis till Gamecube mm -hmm. och det tyckte jag var väldigt roligt det var ett sånt spel som man kunde spela antingen fyra personer eller spela själv vilket jag gjorde och det var nog det senaste 2 d sallat till en hemkonsol mm -hmm. mm. Mm. och det är ju slutet på den tidslinjen precis, då. Så länge mm. då kan vi hoppa över till vuxen eran mm. som man faktiskt inte har en hjälte i för att han försvann ju mm. precis och den är ju den som då övergår till Wind Waker. Då, mm. ja, kom helt in tillbaka. Och, Oj, vi har ju en hjälte. Shit, vad ska vi göra? Okej, vi drar in vatten över hela stället. Precis. De säger ju det i intro till The Wind Waker där att The Hero didn't appear eller någonting. Ja, han försvann. Ja. Didn't appear. Ondskan kom. Mm. Låt oss köra, köra en översvämning för det hela. Vi mm. tänker över Syns inte, finns inte. Mm. Och Wind Waker ja, vi gick ju väldigt logiskt i Phantom Hourglass. Precis, det är ju samma link där. Ja. Så det är ju en uppföljd direkt av spelet. Eh, jag tycker det är kul också att eh, Ocarina of Time, den Ganondorf, det är ju förstås, det är ju samma Ganondorf mm -hmm. som är i eh, The Wind Waker. Ja. Blir väl lite inlåst där och allt det här. Mm. Och eh, det är väl samma också om vi går ett steg tillbaka där. Det är ju samma Ganondorf i Ocarina of Time- som är Twi'la princess. Mm. Han blev ju inlåst- och de ville ju, de ville ju döda honom- och utrötte det. Mm. Men tillbaka till den tidsläggningen- vi var ju nu... Vuxen är er. Precis. För då efter Wind Waker så bestämde sig ju Link och TT och company att nej men, är tråkigt här, ska vi försöka hitta ett nytt land? Ja precis, vi lämnar den här kartan, vi var begränsade till Lady ja. Wind Waker. vi skiter i gränsen nu bara. Gränser var ju det, låt ja. oss här dem. Precis. Ja. Och då hoppar vi vidare till Phantom Hourglass där de hoppar in i en annan dimension typ. Mm. Jag tyckte det var roligt, jag tyckte om att styra med pinnen, jag tyckte det det fungerar mm. bra den enda som var tråkigt det var ju det här slottet då som man skulle återbesöka ja. hela tiden och... Och sig djupare och djupare ner i och det bara jobbiga, jobbiga. Och Om du inte var i de här säkra zonerna så kom de och tog det och bara kan ni sluta snälla! Men förutom det så tyckte jag var riktigt tråkigt. Nej ja. men mm Zelda -hmm. funkar väldigt bra på att Det är ett väldigt bra metod på ett. Mm. Mm. Och så Och jag om Aeroglas själv och då i Spirit Tracks Precis. som framgår väldigt tydligt i det spelet... Fast då är det en ny link. Ja då är det en ny link men vi har ju fortfarande då hintar tillbaka till de som hittar landet. Ja det är min förfader. Ja han har med att hitta ja, Dinebäck och allt. Och det är ju också slutet på den här tiden. precis. Mm. Och det är så långt vi har kommit med spel. Och vi får ju ett nytt spel förhoppningsvis i år om inte någon uppar upp sig igen. Mm. Och det är mycket rykt om det i ifall det ska bli som med Twilight Princess att mm. det kommer till två konsoler Kanske till Wii U och till NX då. För vi måste ju få ett dedikerat Zelda-spel till Wii U. Mm. Nej, men, jag tycker, ja, men Jag tycker faktiskt det är väldigt just det här att de släpper på gammal och ny konsol. Mm. Det är väldigt bra av Nintendo faktiskt att göra det för att de tvingar inte på då spelarna att köpa något nytt. Nej. De är väldigt ställa. Mm, och absolut. Då köper ju folk ändå så det är det nya sen. Ja, för det kommer ju förhoppningsvis få ett spel till den efteråt som då inte kommer kunna vara till wii U. Ja, och förhoppningsvis så är spelet också bra så ja. då vill du spela om det igen. Så... Mm. Och då vill man ha det till båda konsolerna. Ja, ungefär så. Det, mm. det är är ju Nintendo slutar göra så bra spel. Nej, förresten slutar inte göra så bra spel. Nej, för också det som... Eh, vad heter eh, Twilight Princess eh, Gamecube-visionen. Den får du väl lite pengar för idag? Mm -hmm, den kan du få mycket pengar för idag. Ja, så det är lite... Det är Jag såg det väl för 300 för ett par år sedan att... Ja, ja, men <starkar> väldigt... det är väldigt många... Eh, ja. Det är nostalgi över det hela. De köpte ju till Wii U. Bara för mm. att det blev en sån stor... Eh, stor konsol och eh, spelet eh, kom ju precis då och det var ju ett av de spelarna som faktiskt gick att spela, för konstigt nog så det faktiskt Nintendos egna spel som var gick att spela. Eller gick att spela med andra men de andra spelarna var, eller Nintendos var roligare. <laughs> och det är ju skönt att uh, de åtminstone släpper den nya Zelda till Wii U när det finns en hel del som har köpt en Wii U just för det här Zelda-spelet som hintade som att det kanske skulle komma. Mm. Ja, och som nu när de släppte hd divisionen då så är det rätt så många. Mm. Och samma sak när de släppte eh, 3D-visionerna då till 3DS-erna mm. och det är så timer de det. De har sånt väldigt bra. Ja, mm. Jag tycker om remakes för det ger ju folk möjlighet att spela spelen utan att ha de här gamla konsolerna. Mm. Och det, det är schysst. Och som nu då när New 3 på koppen har släppt stöd för supermikten av spel. Ja. Mm. Så så, du, alltså så släppte de också med en gång uh, Hjälp mig nu. är längtar du fast? Ja. Minuskläpp? Sälla tre. <laughs> de släppte de ju det ganska fort. Och det blev ju det mest i spelet nu. Så det flesta som har en nyfiken jag spelar. Och springer ut och sitter på bussen och spelar. Mm. Det, det, det känns som att Ors hade slikt träffa där. eller? Gör du sånt, Monto? Ja. Ja. Eller vill du bara göra sånt? Jag åker inte kollektivt. Ja. Får du inte spel spela till på bussen? Jo, men jag åker inte det. Mm. Jag kör bil. Spelar inte alltid som du kör bil bara? Nej. Det är dumt med Men jag sitter hemma och spelar. Mm. Jenny, ja, om jag har förstått det rätt så är Alinta Repost ditt favoritsamma spel. Jo. Har du något favoritsamma spel, Peter? Jag sa det Jag gillar ju Twilight Princess. Faktiskt. Är det Ja. Mm, Mitt favoritspel men, är Men ju... jag var inte klar den. Nej, du var inte klar den. Nej, jag gillar det. Men! <laughs> äh... Men, det men, men. står jag männet. Ja, men som sagt, det, det finns ju ett spel som alla tycker om. Mm. Mm. Och uh, Link's Awakening DX Det är ju klart det bästa Zelda-spelet Tycker jag Det är mitt favorit Du mm. är Jag älskar verkligen den här världen liksom, det, är, det, det, det är liksom Både lättsammare Och mörkare Zelda på en gång Det är lättsammare för att det är, det är Väldigt mycket humor, det är mycket så gästspel Från figurer som Andra Nintendo-spel till, till exempel till och med Ja, precis. och. Ja. det finns sektioner som är som ett 2D mario med Goombas och det är ja. slotten. Men det är är ähm. helt totalt omöjligt att hitta i det här spelet det mm. spelet. Mr. Right ja. från SimCity-spelen är med och det är, det är fantastiskt. Vårt från Superbus 2 till exempel. Och sen är det ju väldigt mörkt spel för att, ja, ni som känner till berättelsen liksom att det är ju... Spoiler, eller? Ja, precis. Hur ska det gå för alla personerna på den här ön och får den vara kvar till slut? Ja. Är Nej men det, det finns ju väldigt mycket i den här spelserien också mm. uh, och det har ju så slapp... <skratt> det har ju, vad heter det, kommit uh, både tv-serier och, och tidningar som vi har pratat om. Mm. Um, det kanske låter komplicerat nu. Ska jag ska försöka förklara hur jag tänker. men uh, Link's Awakening kommer ju före Ocarina of Time. Men Link's Awakening... När Ocarina of Time kom sen... Då utspelade det sig före Link's Awakening. Och det blir liksom en... Vad um, måste säga... Uh, vet det, ret, vad heter Redcon. Ja, ah, mm. precis. Att uh, Link har ju den här drömvärlden i Link's Awakening... Och då är ju den här ugglan med till exempel från Ocarina of Time mm. som han inte hade träffat på än för oss spelare. Men då kan man ju säga att han, han har ju träffat på ugglan tidigare i ett spel som inte hade kommit ut än. Och Hon ni förstår jag... Vidare på A. <laughs> jag, jag... Jag tycker, det är, jag tycker det är coolt i alla fall. Liksom. Mm. Äh, ja, det väldigt mycket. Mm -hmm. Och eh, som sagt... det. Men, ja, precis. Ja. Det är mycket jag. Va? Vi har den här vanliga det att eh, ingen vet tydligen vad det är jag tydligen ska komma till. Men precis när jag säger första ordet, då blir det ett avbrytsgrej och då förstår dem. Du var där nu jag du idiot ungefär så. Ja, det riktas om då att det ska komma en eh, tv-serie på Netflix. Mm. Om eh, Sadda. Och. Eh, eh, det. Ja, jag vet inte om jag vill ha en tv-serie. Jag skulle faktiskt vilja ha en långfilm. Åh. Oh. Eh, och eh, för några år sedan. Där på första april. Det var ju ett aprilskämt. Oh, så ska. var det ju några fans som gjorde en svinschysst. Eh, Sadda... På en film. Tänker du på på igen där? Mm. Mm. Att uh, det kommer en sällan film och den äh, den var och var... Fina. Ja. Jo men, men fina det syntes ju att det var äh, riter hon kunde. Men... Ja det inte var på riktigt nej. Nej inte så men vissa grejer var jätteschyssta. Mm. Sen så just Link kanske inte varann bästa Link-personen de kunde ha fått tag i. Men eh, jag tyckte han var väldigt fånig men väldigt cool också. Det hade funkat. Mm. Det hade funkat jättebra och har ni inte sett den så sök på ja, ni kan nog bara söka på Salda Movie april Fool så dyker det upp. Ja. Eh, nej men alltså en långfilm då på Zelda det skulle jag köpa mer än en tv-serie faktiskt jag vill inte se en eh, jag vill se en otecknad långfilm men inte en otecknad tv-serie mm. men jag kanske kommer få äta upp de här ordena om det blir allt eh, att de gör det och att det blir bra mm. så då får vi komma ihåg det tills då så kan vi spela upp det här igen vad får du sa Peter? ja precis Ja, men jag erkänner nu också mm. att jag kanske kommer jag att skäta upp det här. Så... Men vi måste ju fortfarande spela upp det för dig igen då. Och igen, och igen, och igen. Nej, jag har erkänt det redan nu. Men eh... annan Annant... får de släppa en tv-serie som är animerad. Mm. Mm. Och då köper jag det nu. För då kan det inte Men det, det har ju funnits redan en sälla tecknade serie Ja, excuse Shh. me. <laughs> eh, jo, det har ju gjort. <laughs> men eh... de kan ju göra lite... Kan du försöka Sling göra bra också? Eller? Mm. Det var bra, det var ja. komiskt. Alltså Zelda är ju så stort, det har ju funnits en tecknad serien och Link har ju dykt upp i Captain N till exempel. Eh, serietidningar finns det ju och det finns ju en massa spin-offs eh, tv-spel också. Och High eh, Hyrule Warriors till exempel. Yeah! Mm. Som jag bara har testspelat. Och det följer mig inte riktigt i smaken. För mig var det mest att det var, det var väldigt mycket action. Och väldigt och lite smash väldigt dash, smash där dash. Jag testspelade du det på då? På EU. Ja, jag testade det nu på 3DS. Mm. Jag håller med Nej, för mig funkar det inte. Smash and dash, smash and dash. Ja, nej, men det funkar inte. Och... Ja, fan, för många dödar var inte med en gång. <laughs> <laughs> eh, <laughs> Jenny, ja, du har ju faktiskt införskaffat ett uh, new New 3DS XL. Med... Bara för det här spelet? Bara för det här spelet, ja precis. Var, vad var ditt intryck jämfört med Wii U-versionen? Ja, alltså, jag hade ju det här stora missuppfattningen. Jag trodde det skulle vara ett helt nytt spel. Så jag blev ju lite, lite paff när jag startade spelet. Men vänta nu, så här började det på Wii U också. Vad är det här? Och sen just det. Men jag tycker om att jag tyckte det var skitkul. Jag tycker det är skitkul. Det är en konvertering alltså. Ja, no, i princip så har man ju lagt till lite saker. Bland annat mm. då Linkels histor historia. Ja, jag har precis. Inte kommit dit än så jag längtar efter. Mm. Men jag tycker om här här War-spelen. För fine, det är inte ett Zelda-spel. Men de har ju då liksom plockat alla de här underbara karaktärerna som man älskar. i Midna mm. och kompanier och alltihopa. Och flera olika världar. Och lagt till en story som faktiskt funkar. Enligt mig. Och en karaktär från det spelet jag tycker väldigt mycket om också Marin tror jag är på gång också. Ja. Det är väldigt otippade karaktärer så. Det kommer bli kul. Mm. Ja, nej men det var det och som ni märker så vi har säkert mycket mer att prata om men vi står och stampar lite nu och det Ja, avsnittet tickar iväg. Mm vi uh, så... är vi nöjda med selda? Ja. För... Nej vi har aldrig varit nöjda, alltså, nöjda med selda. Nöjda med selda hur vågar du? <laughs> Men vi, vi, får vågar. Av... vi får väl av, ta lägga åt sidan för den här gången. Ja precis. Vi återkommer säkert till selda inte minst när det kommer nya nyheter och nya spel. Men nu är det dags för. Nu ska Peter prata, skulla ihop, skulla ihop, skulla ihop, som Nu ska Peter rasa, nu rasar Peter på skit-tv-serier. Som sagt, kan man rasa för, eller serier, program. Och, jag är som sagt min sambo när, jag hon kollar på skit på tv. Och, det blir ju då att jag sitter och kollar också. Och vi eh, kan vi hålla med om bägge två att eh, det är ett jävla skitprogram. Men ser man det mycket så blir man fast och programmet kan missa vad det är för program. Skitprogram just nu. Som går på tv. Ex on the beach Ja. Åh oh, nej! Jo. Det har inte jag sett. Hur går det Är en station ihop? Ja, det, det är det Allvarligt. som jag rasar för. Det är ett jävla skitprogram. Men som sagt, jag kan inte sluta kolla på det nu alltså, Jag har kommit in i det Vissa tjejer är rätt så fina att kolla på det Kan det vara? Och det går väl upp för samman kolla på vissa killar Så ja, det går jämnt upp Men den där, Det är ingen som kan vinna på det Nej. Ni går in för att förlora Mina vänner jag är ledsen och säger att man Nej ja, men de går in, ja men alltså det finns ingenting att vinna och det är inte riktigt förlor heller. Och som sagt X on the beach, alltså när man kopplar på X då vill man koppla på att man kanske har varit ihop i, i något år eller någonting så. Men många av de här de är inte ens X, de har träffats eh, någonstans och bara haft en liten eh, flört. Ja, men men de är alltså inte ex på det och eh, som sagt en en kille då som kommer in då som heter Joe. Ja, han är ex då till två personer där inne. Men han är inte ex för han har ju träffat eh, han, det är bara för att ingen har varit ihop länge. Det är några som har varit ihop länge men Alltså, annars har vi på det som går på reklamen att ja de är på en fin strand, livet leker och de vet inte om att deras ex ska dyka upp men ursäkta, du sökte det här tv-serien Ja. Och så, hur missar du det här? Ja. Och det är inte tänkt att det här är första säsongen ever utan exan är beach så hur vet ni inte om vad som kommer att hända? Nej. Och så får de att de ska gå sätta sig på en strand och då vet de ju att något nu ex kommer, kommer Ja så det är skitkast. Och de är så löjliga. Intriger. Och de är bara... Ja, vissa killar är bara där för att... Eh, knulla. Och de är... Nej, jag, jag vet inte. Jag sitter och skäms. Och till och med för vissa tjejer. så man är skäms för. Eh, deras uttalande. Och så de beter sig. så är det jättekul att se när de blir följda. För de är konstiga. Och så... Var det en kille, han heter Hampus. Han blev eh, väldigt förbannad då på, på en tjej. Eh, de hade haft eh, sex. Och eh, sen hade hon pratat då med de andra tjejerna och de frågade lite hur han var. Och då hade hon sagt att han var en åtta av 10. Och då tyckte ju alla att så säger man ju inte. Och han blev jätte... Det är ledsen. Jag vet att det var en Ja, och tio. frågade då varför tycker du att åtta? hon sitter ja det var dumt sagt. Har jag har inte sagt någonting så. Nej, jag tog faktiskt illa vid mig. Det är ju så du tar illa vid dig. det är åtta av tio. växer upp. Det är ett dåligt program. Jag en ah. jävligt dåligt program och vad ja. kan. Alltså, och det är ingen som vinner på det eller åker ut på det. Alltså, jo, man kanske åker ut på det. Uh, jag, jag vet inte, men alltså. Men vad går det ut på? Det går inget. inte ut. Nej, men det går inte ut på någonting. Du är nästan Paradise Hotel bättre för det går åtminstone ut på något till slut. Ja. Någon kanske vinner lite pengar. Men som liksom sagt, det är inget program vi jag kunde göra se. Och jag vill bara rasa, och det är väl Rosseri då till min sambo att hon. Uh, Snälla kommer och och inte på, det. på programmet igen. Vid kanal. Ja, och så går det två gånger i veckan. Uh, alltså, är inte det elakt? Jo, det är det. det är, nej, skitprogram. Ja. Men eh, det var det. Och... Eh, vi, nej, vi kör lite flickchart på det. Mm. Och eh, vi ska avsluta den här flitcharten eh, snart faktiskt. Och eh, börja om på en... Ännu... Varför kan jag inte prata idag för? Vet inte. Känner du att du inte vill artikliera ordentligt? Jag kan inte använda sådana ord. Men vi ska börja få en, <laughs> med en ny kula, säger man. Så nu kör vi en topp 100-lista. Så filmer som är på topp 100. Och då börjar vi med The Terminator från 1984. Mot Incredibles från 2000 fira. <laughs> ja men så alltså, det är inte så typ allt. Självklart Incredibles. Du, den är väldigt bra. Men Terminator uh -uh. är bättre. Uh -uh. Incredibles med Mikkel Linklater. Tänk dig historien. <laughs> Nej. Vi du, pratar om så tid. Alltså övertygare in. Ja. Vi <laughs> pr pratar om tidslinen. Jag pratar ju också om Harry uh, Potter, hur alltså han sin barndom. Uh, Byggde en grej. James Cameron är samma sak. Det är faktiskt en dröm man hade, en mardröm. Hur han blev jagad av robotar. Och då har satt ihop och gjort en film om det här. Som är alltså en av de är mest igenkännande filmer. Jack Jack. No capes, Incredibles of course. Jag kommer inte ihåg något. Fortsättning får vi snart. Nej, jag säger Terminator. Jag säger determinator. Incredibles. Ja, jag säger också Determinator. Då klickar du på Determinator. Jag kommer inte ihåg så mycket från Det Incredibles heller, så jag gjorde nog inte så stort intryck på Nej, mig. Ja, giss. Jag vi är lite äldre än vad du är. <laughs> Men då fick vi Taxi Driver från 1976 mot Star Wars Episode One The Phantom Menace från 1999. Det här kan vara ett av de enklaste valen som har varit. Man ska inte säga så, men som Star Wars fans då så vinner faktiskt Taxi Driver faktiskt. det, ja, det, det är ju en klassiker. Inget illa att mot Star Wars men. Ja. Jag väljer Taxi Driver. Ja, no? no, no, I, mean, i det här valet så får jag bli Taxi Driver. Alltså jag har inte sett Taxi Driver och nu med en skämt om ålder jag ens på Men jag har inte sett den, jag har bara sett episod 1 och den är så här. Så so, jag blir Taxi Driver också. Mm? You took to me. to yeah. me. Det är ju ett av de kända citaterna i dem. Mm. Och då, då fick vi Prometheus från 2012 mot The Truman Show från 98. True men true Truman, true men true hmm <laughs> <laughs> Hur kan man inte välja Truman show? Starkaste idiot som måste upp fram för kameran och vet inte ens om det själv förrän i slutet när det säger: "Hmm, vänta nu här." Och en idiot som försöker överta, nej men du vill stanna i den här världen. Du är mycket bättre det här. Det är typ som i Matrix fast ännu bättre. Ja. Och hur många av oss har inte trott liksom, att vi lever i en Truman Show? Eller hur? Nej, jag har inte trott <laughs> Då har du missat något. Har jag ni, ni är bara skådisar, alla andra. Vi vet. ja. Vi får betala för det här. Men säg inte något till någon. Uh -huh. Om jag går in i vilket hus som helst, på gatan, så är det tomt. Så. Mm. För de är inte där och jobbar. Nej. Och gå inte för läs ingen vet du? Nej precis. <laughs> ja, då ja, det blir ett trummershow. Du <laughs> jag känner mig ensam här. Nej, nej, nej, nej, nej. Ja, så kan det vara. Uh, ja, det blir en alltså trummershow. Uh, men då har vi Hannibal från 2001 mot Wedding Crasher från 2005. Ja, vad säger du Jenny? Uh, alltså jag har inte sett Wedding Crasher men Hannibal har jag bara sett vissa delar av och jag måste säga Hannibal för att mm, alltså, det är så Hannibal. ikonisk ja. vad handlar ens Wedding Crasher om förut den här uppenbara att de äh, Crasheret äh, börjar lopp det, det är det handlar om och kommer det lite moraliska grejer mm. uh, nej men ni sa Hannibal men ja nej, då slänger han röst på Wedding Crasher men det blir Hannibal Tänker du bara vara lite motvals eller? Ja. Och så kör vi tre till då. Hur du har stressen fel eller så du igen precis. Vad? Det jag precis. Jag, jag säger cool. jag säger vad jag vill. <gör> det är säkert att överleva då. Jo, jag kommer överleva. Ja, det tror jag. Om jag kanske går in i pans labyrint från 2006 I lab labirinto del fauno. Ja. Och kommer jag inte ut därifrån, då tar jag flyget som heter Air Force One från 97 och åker iväg. Det är Harry Sofford spelade en mycket trovärdig president. Ja. <laughs> och är lite kinkig och tänker inte släppa äh, den, av av en och honom. Det får bli eh, pant. Den är fruktansvärt bra. Mm. Jag säger Air Force One för jag har inte sett på. Och Air Force One. Då får, du du med tillbaka. Med. Du får tillbaka läxa. Du ska se på en Är det någon som har eh, ja. Oh, ja, okay. som nät, liksom en jag kan titta på dem då? ja. Jag vill är på Netflix. Jag Är det Är det Guillermo del Toro? Eh, ja. Tamled alltså. Mm. Och då får vi Det är brut. Ja. <skratt> <skratt> ja! <skratt> run, run. Vilken är det vilken av dem? Vi fick The Breakfast Club från 1985 mot Running With Scissors från 2006 och vi ser nu som frågetecken allihopa. Känner vi igen någon ifrån? Springa med saxar. Mer mm, så här. <laughs> du måste vi kolla upp, vad är det här för något? <laughs> Nej, det är sant att kolla upp ja, Vi tog sen. The Breakfast Club och det är en yeah. väldigt bra film som jag hoppas att ni har sett. Ja, självklart. Ja. <laughs> har du sett den, Peter? Ja, ja. då fick vi due date. <laughs> vad <laughs> är det för något? Det är en hund på en ja, väg. Men, jag kommer ihåg den på annat men inte riktigt. Mot demami från 99. Ja, jag, vet inte vad, jag vet inte vad det är som har hänt med våra listor alltså. De Det Demami blir det. Ja, självklart. <laughs> det hör ni, det är alltid demami som vinner. Alltså, <laughs> <ja>. <laughs> ah. Nu ja. snackar vi. Nu är det filmen vi känner igen, tror jag. Vi har snackat hela tiden. Nej, vi har inte varit tysta nu vet länge. Nej, det, det är väldigt sent här. Men det blev Robin Hood, det blev Prince of Fifa från 91 mot annonsera mer. Åh, Ja, från 99. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Ja. Ja. Everything I do, I do it for you. <laughs> Alltså, jag kan inte säga hur många gånger jag såg den musikvideon när filmen var liksom såhär, på gång. det var liksom, Den gick hela tiden så på MTV typ och... Ja, och... ja, men den var bra. Ja, jo. Nej, men... Robin Hood. Ja, Robin Hood. jag väljer Robin Hood också. Ja, när jag får bli Robin Hood då. Och den tycker jag fortfarande är bättre än den nya Robin ja, Hood för några år Ja, klart! Du tar sista nu då. Nej. Vi kör en till last. Men vi fick V från detta från 2006 mot Born Altementum från 2007. Vad heter det, sa du, Sara? Born. <laughs> <laughs> 3. <laughs> från 2007. Jag har aldrig tagit handlar på Born-scenen överhuvudtaget? Det kan vi ta sen. Men det, är det som vi inte pratar om nu. Snows. Men eh, hade det varit eh, någon annan Bornfilm så hade jag sagt eh, Nodan. Men eh, nu är det faktiskt VF-med detta jag var i. Ja, vf detta. Ja, jag konstig tycker väldigt film. mycket om att förvänt detta. Faktiskt konstig film. Helt underbar och fantastisk. Mm, absolut. För Born 3 är ju den sämre. Nä. Jag tycker inte om någon av Bornfilmerna vill jag minnas. Jag tyckte de var tråkiga. Ja, jag håller nog med dig. Jag minns inte ens vad det var för skillnad men... Nej, alltså, men Då fick vi en kind från 2009 mot eh, me. me, Myself and Irene från 2000. Och det får mm. faktiskt bli den för den är rolig. No. Jag vet inte vad The 4Kind är för filmen. Jag vet att jag har sett den, man kommer inte ihåg den. Men uh, blir det Jim Carrey? Ja. Oh. Mm. Alltså det här var så himla konstigt idag ja. så det, det, det går inte. Så vi körde en till och sen så är det slut. Då fick vi Falling Down 93 <laughs> mot Air Force One på 97. du kommer tillbaka. Här har jag så Och han förlorar igen. Yeah. För att Falling Down... Ja, falling, har, ni, har ni sett Falling Down? Hej! Det får bli en läxa på riktigt att se den. Men vad har hänt ännu om då? Ja, men det är en man som tröttnar till slut på typ allting och liksom... Nej. Faktiskt, jag hoppar av typ jobbet, hoppar av typ allting och så, ja. som Ford, så små teorister, uppe på ett plan. Han får nog helt det är president! Tänkt. Ja men han får nog helt enkelt. He saves America. Yeah. Men du har sett folk där? Ja. ja. Nej men det blir faktiskt folk Men vad heter han? Michael? Nej, vad han? Martin säger jag Douglas. att det blir Falling Down så klickar på Fyndal. Ställning, det är... Blir det, fall, blir det Falling Down? Nej, det blir Air Force One. Va? Peter, tyckte du Air Force One? Oh, jo, det är han. Han är så tötesam. som vi inte vad han säger. Ta den du vill. <laughs> Ingen press nu. Falling Down. You chose poorly. <laughs> Nej, det här blev ju skit. Vi <laughs> all see you choosing. Va? Där. Ja. var eh, vi... Så fick det bli. Eh, och eh, vart kan man nå dig någonstans? Ja. Om man nu vill kontakta dig. Ja, Lite alltså. uppgifter, så bankkontonummer och... börja sätta in pengar till mig. Ja. Nej, men det finns ju på Facebook. Jenny Andersson och annars... Eh, vad heter det? Instagram, solkatten, undersök. Typ. Hm. Mm. Eller så bara att ni tar sängen förbi Sportkäntan och säger hej. Låt mm. Låter som en bra idé. Mm. Det Låter som en bra idé. Mm. Och oss når ni ju som vanligt på vår mail som är Nu pratar vi film snabblaggingmail.com eller sociala medier där vi heter Nu pratar vi film. Och så kan du gå ut på Nu pratar bloggspot där så är vi där också. Och annars är det bara googla. Precis. Google is your friend. Yes. Ja, nu för tiden är det ju tydligen det. Så... Allt jag visste är din vän. Nej, det var lite länge sedan, kanske. Ja, nationalen är så klockan tid. Den, den, den uppslagsböcker är din den vän. Man ju ner. Ja, det är så sad. Nej. Yeah. Ja, vad ska man för att använda som viktigt för att äh, prata om man är en Oh. Här är det historia, jättefint. Ja, stor och tung. Jättefint. Jag vill inte faktiskt använda ser. serien mm. Ja, eh, ska vi säga... <laughs> hej, vi säger, hej, tack, ja, ja, vi säger tack till Jenny som tack har velat vara med den här gången. Jättekul. Ja, det var egentligen som sagt tänkt att du skulle vara med, med, med. Du skulle vara med i vilket fall som helst, mm. men vi skulle ju prata egentligen om lite annat. Har ja, haft... lite mer om A1 5, Ja, vi har ju haft våra reklamenslag och hon tillhörde reklamen, men... Uh... Skallösigt, ja. <laughs> men om ett år så är det också så att... Ge ja, inte pappa... Nej, nej. Nej, det, det stämmer. Och, uh... Så vi hörs om ett år igen? Fast <laughs> <laughs> vi hörs nästa vecka ändå. Ja, precis, det gör vi. Check, vi fortsätter fortsätta den här turneringen. Mm -hmm. Fighting girls. <laughs> girls. Vi, vi kör ju fighting spel. Ja, precis. Klart. Jag kom bara på en sak. Eh, så du får bara. Vi har ju egentligen avslutat, men du får bara säga det lite fort. Det är nya Pokémon. tal? Fighting. Oh, Pokémon 12! Tydligen var det jättebra. Ah. Och jag är ju synd att du inte tog upp det tidigare. Ja. Ah. Eh, alltså att du kan prata lite mer om det. Men eh, du tycker du att det är bra i alla fall. Ja, alltså vi köpte ju in det till, äh, till e och så skulle jag prova spela för jag var lite liksom, så Och satte mig ner och startade och spelade typ fem minuter och så var det... Fan också! Nu måste jag ju köpa. köpat. Och jag satt och kollade på det och tyckte att det ser för jävligt ut. Nej, jättefint. Jo. Det var, det var så... Se en fight konstigt fight -o, fight -o, fight -o. ljud där som springer runt där och... Nej, Konstigt ju. Jag firar den Det funkar inte. Fight, alltså Street Fighter med en Pokémon. Det är inte Street Fighter, det är tecken. Ja, tecken då. Det funkar inte. Det är Pokémon, det funkar! Ja. ja. Men det, Jag såg, det, såg såg det såg inte, såg det. inte bra ut eller Det såg ut som något vad heter Dragon Ball från Playstation-tiden. Men det är för att du testar kan spelat på bara titta. Jag testade ju demot och jag var inte imponerad. Nej, Men det var ju demot. Det var det. Vi har tackat dig nu ja. så nu håller du tyst. Och så säger du tack Jan. Ja. Det var fint Peter. Om du, om du ville. Och så säger vi Tack och hej. Yippie